El matí de vinc tots aquí, uh, estic... veig que avui fa un any que ho ha d'inaugurar. és una bona cosa d'inaugurar en un llibre, que parla, uh, que és un plec de, de poemes, si jugueu la frase 27, 17, 17, 17 poemes, 14 autors, vers la llibertat versus tota llibertat. Aquest tot és el que podem fer aquesta lectura del pitot i de la llibertat. que és un recull utilitzen poemes de diferents autors que l'editor Daniel Mestrillo ha recopilat sota el significatiu del pitot la llibertat. El llibre compla de poemes de caire reivindicatiu, identitari i patriòtic un llibre que es llegeix bé, que toca la fibra dels quies a Catalunya i la volem veure lliure, i això mirarà en ingles. A més, ens acompanya el en Daniel Rispillo, que té problema, i és parc, un parc dirigit a l'edició del llibre, un crim Ponsa, que donem s'adopció, també... Ah, que aquí, és un paio una carta, aquestment el de Silvia. Tot bé. Tot bé. Sí. sí. Estem es parlant al dia, sí. Una de bibliografia de David Lustreiro, en el 2000, i professor. De tot, bueno, versus cat, gas punt cat, que el 2012 va guanyar els premis Oct cat. Particulista dels diaris Orenova, de Colgat, Col·lucat, Diari de Roví, de la matista, col·laborador, de la revista d'Estiu. Cada any, des del 2011, digeix el festival Poem Estiu. Ha rebot Premis de la Pinya, Horta, Guinardó, Marató Poètica, Enjoia i Barcelona i Paraules per Lliure. Ha publicat diversos llibres de l'Iga Força. Des de l'any 39, Club Fur, Sal i mi, de camalòs m set, sonets sonats, una història de sal, partícules i versos, fibromialgia i tu, versos com un vals de xopent, quaranta clairs, peça a llibertat, que és a aquesta pressió amb tu, sudò ja al 2014, nou relat per nou estat, Té un poble colectiu, amb la unitat és el, 2014, el porta. I avui ho tenim, pots presentar de la llibertat. Aquí en fa un poble, que és un recient d'espontat que has fet arreu, suposo. Sí, t ha, t ha. i i tant. amb gràcia. És el llibre de la poesia de Nevada des de fa més de 15 anys. Ha guanyat el peny rosa de ha guanyat el peny rosa i el mateix any va guanyar el Premi de poesia Ciutat de Vallbanes. També ha estat guanyador del Premi de poia que comporta el Consell mortalcal de l'Alta. Amb el seu company profètic Albert Huevass, fotògraf orant de diferents posicions, eh, ha format un duet anomenat Di Fe amb la divolució del funciona de la música i la poesia. en parla per salavis espectaculars, si volguen dies, faci. Pues si venir i feu un... quan pugueu, bé dir. Vei, si serà per àula dons aquí pot ser mental. Que s'han involutrat. OK. Alguns presidentes de la venda de llibres tindrem present. Ah. Eh, que Eh, eh, bon dia a tothom gràcies per venir és un box eh, recitant el Real d'Empordà després de tot l'hivern eh, eh, m'han dit barceloní, a Rubin diuen Rubinenc a Sant Cugat en diuen Sant Cugatenc i a Darnius en diuen Darniuenc però jo diria que de cintura cap avall, sóc Wend, que és potser el, el més important de tot. I la cintura cap amunt, que no té gaire importància, potser sóc barceloni. Eh, moltes gràcies a Òmnium, a la Carme, per les gestions. Eh, la veritat és que hem parlat del plom estiu, el estiu, si no fos per en Quim, si no fos per la Carme, la Sílvia, totes aquestes gent us pot des de l'Empordà doncs no, no es podria fer. I em fa molta il·lusió també recitar aquí eh, al costat d'uns veïns que d'aquí més o menys cinc mesos ja no els tindrem, eh, això és molt important perquè eh, hi haurà mainada, hi haurà famílies, hi haurà treballadors, hi haurà doncs, gent d'arreu, eh, d'Europa i del món, i avui que estem en jornada de reflexió, la veritat és que m'agradaria no dir-vos res de cara a reflexionar, perquè més que res, perquè potser demà ja ni me'n recordo, eh? demà m'agafarà Alzheimer, que és que una mena de la gent que ens insulta, els que som catalans, pel Facebook i el Twitter i tot això i a més a més doncs, utilitzant partits polítics i, i mitjans de comunicació doncs resulta que últimament també insultant a la mainada i també insulten els malalts d'Alzheimer com si no n'hi hagués prou d'insultar tot un poble no? i això és, molt greu, això és molt greu i llavors contra tot aquest odi doncs un bon dia jo vaig dir eh, doncs amor, amor nosaltres que estimem doncs, la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra nació fem coses, no? fem recitals i fem apleis i fem un llibre, fem un altre llibre, i tal, i tenim un blog i ah, no sé ah, si abans ha parlat el president d'un premi que va guanyar fa dos anys, i avui, a més us ho prometo, que avui és el primer dia que el mostro en públic, perquè no l'havíem mostrat mai en públic fins ara. Ah, sí. Els Premis Blocs Catalunya... Això, això és gràcies a 80 poetes catalans actuals. Aquí n'hi ha, doncs, som 4 o 5, però eh, que formen part de Versos.cat i és un honor, no? Ara, pesa molt, eh? Si voleu... Eh, llegiré el, el, el meu poema del llibre i després doncs, un parell més o tres més i després doncs, en Quim i la Carme doncs, faran el mateix i després doncs, si algú vol fer alguna pregunta o el que sigui o també recitar, perquè no, ja que tenim Sílvia ja també em... Quan presentem el llibre a... al Vallès a Barcelona vam presentar també a Osona Normalment recito els poemes d'en Quimponsa, però avui no puc. Si sí, pot, eh? <ríe> sí. Començaré amb el d'en Josep Miquel Serviac, es titula 2014. El dia serà clar, lluminós, radiant. El blau serà més blau, el gloroc i el roig i els altres. Una estranya alegria envairà els carrers, els mercats i les places... Tothom s'abraçarà, algú s'amagarà. La pàtria serà lliure. És a mi el serpem. El del Jordi Montanyers que es titula Dia de Poble. Avui és un dia d'estiu. D'aquells de sol, d'aquells de terra... Avui és un dia per dir poble, d'aquells de vida, d'aquells de sempre. Fem sentir la veu que encara no és prou gastada i no ho serà fins que no se sàpiga, lliure. Poble meu, tant de bo deslliuris dels teus mals i no copis mai els vicis dels teus malfactors. Pobla meu, tant de bo siguis pàtria i no t'enredis mai en vies mortes ni per anys. Fem sentir la veu que encara en resta l'aire i quan no... El de grat, perquè sempre hem sabut ésser, ésser poble, ésser anel, ésser can, ésser terra, poble meu. Tant de vos siguis futur, inspiració, terra nostra i d'acollida. Avui és un dia de poble, d'aquells de nostres, d'aquells que volen ser. Ah. després el poema de la Bruna Jareus es titula Mar miro al mar i veig que dur l'albada molt abans que l'aposta tenim el dia sencer al nostre abast tenim tota una vida per lluitar pels nostres somnis no ens cansarem mai de parlar la nostra llengua però no hi ha temps per perdre ahir la tempesta i la calma van esvalutar i van adormir les onades per aquest ordre, però el mar atacat manté intactes els colors, la seva placidesa, l'horitzó definit que compartim. Avui fa un sol tranquil, feble calor tímida de primavera, en cada nova albada, un nou desig de llibertat. una I per acabar el meu... El meu es titula Marxar. Nostre deure és marxar i no fer com la tortuga, ni tampoc com fan els crancs, sinó com la gent madura. Tenim el dret a votar. Cada dia ho veig més clar, no vull mirar com el cine. Vull ser actor, vull un estat, conegut fins a la Xina. Cada dia és un nou pas. Un estrel com la de Cuba pel nou estat català i aquests que ens han fet pupa que vagin a fer la mà. jo a agrair la, la introducció que ha fet el Dani perquè és una introducció bellíssima el fet d'oposar a l'odi, tendresa i paraules i amor és un, una lliçó que aquesta gent no, no arribaran mai a entendre perquè no saben de què parlem voldria començar amb una poesia d'una poetesa que m'agrada molt particularment, Marta Pérez Sierra que es diu El meu país Sóc tots els nusos d'aquest braçalet que amaga un país d'olor de mar i llum, anterior als tirans i les guerres. Sóc aquest eixam de fils, un càntic esmolat a la vida. Lliga'm el teu canell i lluita. Matinades cosides a les flors de coure i rosa que es despengen en is sense punt i os sense ríngols. Espigues tenyides de colors, llaurades amb dits i nits que cobreixen el meu país d'olor de mar i de llum aleshores no s'hi vol, que abans heu aplaudit el meu un vaig escriure aquest amb... no sabia quin títol posar-li, vaig posar independència que és com un títol molt genèric. Agafarem el camí del mar si cal i caminarem lentament a randonades. Ens envinjarem valents per l'horitzó ensurrant els peus en l'arena negada. Després, quan perdem peu, nadarem i ens deixarem surar a mercè de l'aigua. Seguirem deixant-nos durs pels corrents que l'aigua freda i salada ens assenyala i quan el cos i els braços diguin prou, quan comanarem tot el mar que ens banya mai no renunciarem a seguir nedant per poder-nos allunyar de l'opressor a Espanya sí. Va, sí. i l'altre vaig escriure el dia de la Via Catalana perquè aquell groc, aquell groc que es veia per les carreteres era un groc més potent que el de la Ginesta Via Catalana Ara que mor la ginesta, omplim els carrers de groc, quan la tardor es manifesta i l'estiu es retira poc a poc. Omplim els carrers de groc, unint les mans amb impaciència, i estripem el silenci amb el cor, amb el crit, independència. I no em sabria, que no m'he preparat cap més, però llegirem un mes. Ja s'ho farà, aquest mateix de Marc Freixes ara què te l'has tu, Marc Freixes? no, no, no, no. ara és l'hora ara és l'hora d'acabar les espurnes enceses d'un foc violent és el dia de somiar lluitant per dins de la flama cruel i combatre amb les paraules que un dia van ser pedres hem de reconvertir la crueltat de la flama en paraules fermes i intel·ligents són elles les més llestes de les nostres inquietuds, perquè, sa, perquè saben, saben com posar-se per fer els versos amb una força imparable. Visc una terra que m'ha vist néixer i em veu créixer cada dia i em deixa parlar i somiar i sap que penso en ella a totes hores i que li escric paraules de lluita, d'amor i de tendresa i l'estimo amb la força de les quatre barres i amb la força de les paraules. I sap de sobres que l'estimo amb la força de tots els meus poemes perquè les paraules saben com posar-se per fer els versos amb una força imparable. Ara és l'hora d'acabar les espurnes. És el dia de somiar i de combatre, on com deia el Dani, amb les paraules. A que és una nova renaixença... I diria, si en cas la Sílvia, que, que hi ha a el recicla casal de l'Encran i, i a la de la Poesia de Figueres, que depenaria si es troba per si fessis bé eh? Sí. Bé, no relleixes-te'n. Les paraules del poble mai no moren per molt que els jocs s'obstinin no a ofegar-les amb tibada i agosiva soga. Més tinguda per àusties i borbons, nostra parla resta el pac en el temps. Més noves veus llançaren al seu brat declamman-li desòbries a les podes a la pàtria per despollar en cor de dols inhumans i avellar-los amb clares ressonàncies. Amb nous exats s'ressen hers i marges, i fins la sang, amb resplendent vervura, passeja l'esperit per l'or del Pla. Tornarem a l'amor amb verbs nostrats i llançarem i enllaçarem les mans tot fent rollana plena de ment d'oratges sapinats. Avui, amb tènua flama fent memòria d'èpoques floralesques del passat i es sumou dins el pill la vella història fanyent nous brocs de catalanitat. Renéixer altre cop en la renaixença del nostre bell país, petit recet, Només units per farem noves cròniques amb fullatges per hèneles de llurí. Moltes gràcies. Bé, Disculpareu si no ho faig tan bé com la Carme. Poema èpic. Què cantaré jo de la meva terra per fer un poema èpic com Whitman o Verdaguer? Cantaré l'ombra de la vasta arbreda que escampa pensaments melodiosos desobre-me'ns meu? O cantaré aquella brisa amasoya que deixa boquet de sal als meus llavis, hàbits de mel. O cantaré els homes i les dones que lluiten devots per noves històries de franquiment. Posaré accents en els sons de les ànimes i comes que marquin curs amistiquis de relament. O potser no trobi mots prou compactes per manifestar gestes dels vostres actes austerament. Amb ella ploma escriuria nous somnis i molts propòsits que els fills complirien honradament. Però només sóc una, una pobra poeta que guarda tancada en els seus poemes la música dels pensaments. Ah, i és que i és que està, o que tens d'explicar, perdona. I és que va ser i és que ho trescava, ho teníus puntual i no me recordava quin tenia. És un grup que és un de les caigudes de la teoria no si ella conec. Jo alçaram si perquè és que a veure, i el dissabte si lleu molt d'hora funciono malament, no m'entero de res. I com que per darrere són gairebé iguals, doncs m'he equivocat en lloc de portar-me cinc coses d'aquest, n'he portat un més tres i uns quants de l'altre, que, que és diferent. No? És el mateix, no relats per un nou estat que es flutin, però amb contes, narracions i si us sembla us llegiré el meu que és molt curt, és una pàgina i perquè us en feu una idea es titula La ràdio de l'amor i la ràdio de l'odi A causa de la crisi la retallada de sou i el desnonament de fa un mes he hagut d'anul·lar el carnet del Barça les subscripcions a les revistes i la meva aportació anual a l'ONG Medicus Mundi, per molt greu que em sàpiga. Per desgràcia, he hagut de deixar el meu pis i tornar a viure amb els pares, en un apartament atrotinat de sants, en un, en un tercer pis sense encensor ni ADSL. Per damunt de tot, em sap greu haver de deixar els gimnats. Ara, en canvi, vaig a córrer cada matí. El primer dia va ser dimarts passat. Em vaig calçar les pambes independentistes, em vaig posar la samarreta del correllengua i els pantalons de la selecció catalana i vaig anar a fer footing diagonal amunt i avall, amb l'MP3 a les orelles, on escoltava aquell gran programa d'espertador d'humor que fan a Ràdio Flashback, un programa carregat a codits, de bromes, de bon rotllo i de cançons d'amor que es dediquen als oients els uns als altres. Als últims 100 metres, just quan corria entre els hotels Princesa Sofia i Juan Carlos I, el dial deixava de ser el de Barcelona i començava a ser el d'esplugues, per la qual cosa l'emissora que tenia va canviar i va ser substituïda per la COPE. Al cap de dues hores, 5 quilòmetres recorreguts, dos negres estovats i algunes compres fetes, vaig tornar a casa xoc de suor. Abans d'entrar a la dutxa em vaig treure la gorra del Madrid, el xandell de la selecció espanyola, l'escalfador amb els colors de l'estanquera i la canellera amb el tot. T'ho has fet del Barça? No, oh, no, no. <ríe> És fictici és, és fictici tot Si voleu llegir un, un, un, un mes cadascun, eh? la Carme i el i el Quim per acabar mm -hmm. vale. No sé quina, quina El Ben, jo amb... o amb Quimila Sílvia bé, la Víctor no? amb... altre... Verdú no, no la no. Víctor Verdú, aquest país aquest país fa temps que és escarnit pugen els fruits del dol amb crueldat intacta no sols els victoriosos també es rendeixen els plassons de saba fresca els capdills no rectifiquen la guerra, i aquí, home, pensa que feu just, que feu justícia, tot està escrit. Allò important és un terrors aixut, sempre geurem irresponsablement? L'aire prenyat d'olors i els corriols sempre rovellant-se, semblen un llibre. Els xocs hi escriuen, oblit valent, fou, font pressentida, salt. Ara el viatge continua a i lineal. Motorbardó. Ah, sí, jo. És falten a la Carrasco, Jordi Llobet, Lluïsa Viladret. Marina Antunes, no gaires menys, eh? No us el recintarem pas tots, eh? sí, sinó, no, sinó, perquè, si no, si no... Eh? Eh? Ah, ah, no un, preu a... pas, un preu pas el llibre, eh? Al final... Aquest l'has llegit entre en Jordi López? L'ha refolat? No, I, el sant... El, el sant que no li tinguis devoció no li facis juració. Ens enganyen i es prometen l'aquí i el més enllà. Uns perquè l'abisme els xucla, els altres per l'ambició d'una corona sense cap. La baldufa ciutadana, rodola que rodola, topant amb les cantonades, no dóna peu ni bola. S'esverla, s'atura, que potser és morta? El futur, diuen, són a llibertat, a sacrifici, lluita i solidaritat, mentre la baldufa es pregunta cap aquí es planta, es redreça amb un cruixi de pena, el futur en mans de la creativitat i en el compromís de la proximitat. Seré qui vulgui ser sense més amenaster que la raó d'existir. Tornaré a rodolar en línia recta sense virar i qui em segueixi em trobarà. Jordi López. <'ha de fer -ho> Doncs eh, si voleu per acabar de la Rosa Maria Bafola que mi m'agrada molt Quim i amb això acabaríem si sí, no, no em voleu, no voleu recitar cap altre sí. i després tenim temps de agafar el vermut Quim Eres què seria de mi sense Quim segurament Caurien les estrelles i l'escuma del mar que m'acompanya. No vindria pas blanca a l'escullera. Seria ben ben negra. Què seria del poble sense els somnis? I com faríem per tenir il·lusions si el temps que ens embolica fa aroma de misèria? I aquells que no ens entenen trepitzen les essències de la veu que escriuen operació? Què seria de mi sense quimeres? Les albes no vindrien mai senceres i els vespres es perdrien en racons ensordits i ja no sonarien els violoncells de nit a casa nostra. Jo vull sentir utopies. Jo vull sentir utopies que m'escalfi l'hivern i per això les busco cara al vent i provo de llançar-les en un crit de present perquè aquells que m'escolten remenin amb passió i aferrissadament al sac on han desat tots els anells. Llavors, serem un munt milers, milions de gent fent reals les quimeres que esperem. Rosa Maria Rafogà.